Hizi ni kueli nane kuhusu asira. Sikiliza zote ise. Mwandaaji ni Dennis Impagaze miminaitua Ananias Edgar. Ukitaka kuasaidia watu waambia ukweli wakupigi mawe. Ukitaka kujisaidia mwenyewe waambia wanachutaka kusikia wakupende. Au tuseme wadanganye. Acha mi ni kuambia ukweli kuhusu asirah, ukichukia kuniomaji kachini hasirazi shinzeneru shabukutano, ni kurushie moja vitabu vyangu simpagaze kwa impesa sifuri sabatano tatu sita sita sabatano nene nene na ukitaka na kalangum tuanga sifuri sabatano tatu sita tisa sifuri tisa sifuri saba. Halafu, endelea kusikiliza na kushea kwa wenye hasira kali wote. Kweli ya kwanza, kila dakika unayoka sirika, unapoteza dakika stili za furaha. Hasira ni hisia zinye maumivu ya ndani, ni sawa na kujia zibu kwa kosa la mungine. Jinsi, unavuzidi kukana hasira andive unavuzidi kumia. Ni sawa na kushika kala moto. Ni wajinga tu ndio hukana hasira kwambudamre voali sema Albert Einstein guijila fikra tundui zi la miyakahio iliopita, lakini ni hatu biblia inatwasa tuske na hasira kutoanzima. Waiseson Nembstero shirinasiita, kwaomba haki kisha Jua lisichwe na badumi zi la hasira ni asidi na yoeza kusababisha mzara makubwa kwenye chombo kina choy tunza. Kuliko chombo kilichoileta yaani mkasirishaji. Hatuwezi kujizuia tusikasirike, lakini tunaweza kuthibiti jinsi tunavotenda tunapokasirika. Kuna mtu anawai kukasirika na kuwai kupoa, huyu hanashida. Hatari ni ule anawai kukasirika na kuchilewa kupoa, huyu ni mgonjwa. Ana hitajitiba na hii makale na muusu yeye. Hasira sio kitu kibaya kwa sababu, kukasirika ni sehemu ya maisha, kuzitawala hasira ndiyo kuna fanya mtu awe mtu, kushindwa kuzitawala ndiyo ufanya mtu awe kitu, au tuseme mtu awe kituko. Mis di kolu moja tu unafura na kuwapa kwa mba hudu mpigia tena, na wakati yesu anakuita kila siku iti kina wala hajanuna. Unatakiwa kuwa mkubwa kulikuwa hasira zako vingene vio hasira itakupoteza kunye uso wa dunia. Lakini pia kutokasirika kabisa ni hatari zaidi. Wewe huwezi kuwa mtu. Hakuna utu bila hasira. Ukiona, unamkasirisha anatabasamu. Unamtukana anatabasamu. Unamchiti anatabasamu. Ukilala nje anatabasamu. Ukichelewa kurudi anatabasamu na vyakula nakupa fresh kabisa tambua kuna mawili. Anaweza kwa chizi au wana kufutia kasi. Siku a, kikunyea, ndiyo uteelewa sio kila naikuenda ba kaenda kunyea. Wengine wamekwenda kwa nyuea wali wakasirisha. Kweli ya pili. Hasira huzimataya kili na mtu kwa kicha kasoro makopo. Sasa kama unakasirika hadi unashindwa kula kwa sababu tu ya meseji za tatumzuka zinaingia kwenye simi yako kila mara. Unadhani kuna akili hapo, hapo kimibaki kichwa tu, akili kifungwa huwezi kurizon, unakuwa mtu wa hisia, kuzila, kususa, gubu na visilani. Kuna watu ni kama jongo, ukiwagusa tu wa nasusa, kisirani kina waka hasira za moto. Unampigia simu mtu, asipoke unatamani kuivunja, wewe ni mgonjua. Unaumwa hasira kali. Sasa, unavunja simu na haunapesa kununwa nyingine, saa itakuwaje. Kwa kweli unakuwa kituko mbele za waunguana. Kuamba, moyo unakuuma kwa sababu umituma meseji haja kujibu na unaona imesomwa kabisa. Waa! Buwana we. Hasira, haekupi muda wa kufikiria pingine yuko kunyikikao. Unaamua kumbloku na kuwapa kutumtumia tena meseji. Kwa kumbloku na kuwapa kutumtumia tena meseji. Kesho hasirazikisha unajiona mjinga na kuwanza kumtafuta. Asipopokea unazilahadikula chizi wewe. Kila ukishuwa pesa unakasirika, sasa siutakufa mapema. Maana ukata nisemi ya maisha na wewe hauna pesa, ni sawa na mtu na ekubali kukeruwa na kila mjinga. Hivi, ukiwa mtu wa kukasirishuwa na kila mjinga utaishije katika jami hii yenye wa jinga wengi. Labda ufe sasa. Tumiakuwe nafungwa kesho wengine kazi ni ukifukuzakazi yeye hasira bwana. Tumi nafungwa una tamani kumtafuna coach atazamu namlipa mpira wenye we umienda kuangaliezia kwa jirani hatabeya lokuhujui halafu nami kaseriki ya meso manio huo ni kama huo ni uchize kaseroma kopo sikuambi we we namuambi ya jamayako maana umisha pande na hasira kuamba na kufukia. Kuna mwingine unakuta menuna siku nzima, kisa paka likojolea unga ugali wakala lanja. Amejenga hadi bifu na paka. Ana mtu wanga paka kwenye kinu? Kweli hasira ni ukicha wa muda lisema seneka. Unaposikia kila binadamu anasirimia fulani ya ukicha, basi ni kutokana na tunafo kasirika. Kama mtu naweza kukasirikia paka, wewe ni hatari? Yama moja? Anasema hata sahau si kumkewa kelipo mngata makalio bada kumkasurisha. Ukiwa na akiritimamu, uwezi kumungata mtu makalioni. Umekua mbwa. Lakini hata uyobwana alikuwa hopeless kweri. Unamulizaje mkeo eti mbona wawo limeisha.、Ai. Hivi wawo liishi ilimikuwa sabuni. Hilo nisolikorofi sana kumwana mkee. Kuna maswali mingine kumi, wasiopenda kuulizo hawandugu zetu wanawake. Kwamba, moja, unaumri gani? Mbili, unaomba hela ufanye nini? Tatu, mbono nazidi kunenepa? Nne, mbona hipsi zimeshuka? Tano, mimi ni wangapi kwako? Sita, mbono nazidi kwa mwusiani? Saba, mbono nazidi kuzeka? Nane, mwanaume uliekuwa nae ya likukosea nini? Sita, mbona nazidi kwa mwusiani? Hili na mimi ni sige ni kakukosea kama yeye. Tisa, nani ya likutua usichana wako? Kumi, eti ni kifa, utetafta mwanaome mwingine? Sikiliza. Kama huna kitu cha maana chakuliza, ni bora ukaikimia, usige kujibio vibaya ufe. Imajini mdada na kwambia, ue nae ni mwanaome kuniuliza hivyo au kituko tu, hebu nipishe. Hapu hujafa, hasira ni shenzi sana. Mwingine zikipanda ananza kwa tumia meseji wa penzi waki wa zamani ya wapashe kiporo. Mwa! Kuna mtu zikipanda, atabamiza milango na watoto tapiga utadhani hakuwaza. Kicha kicha huyu. Mama, anakunguta mwanae, mtoto akitaka kujitotea utasikia kaa kimia mbwa wewe. Mtoto akikaa kimia, utasikia hebu nijibu. Sini nakulizo wewe. Kibao. Una kiburye.、Eh? Kofi. Yaani, ukichimama nchale, ukikimbia nchale lo, ya mani hasira. Kweli ya tatu. Kazi ya hasira ni kukueka mbali na watu mane miandikuwa mwepuke mpumbavu uwe salama. Watu wakisha juwa humtumua wa hasira za mkizi. Watajitenga na we. Sio kwamba wanakuogopa, hapana. mtu anaitawali wanahasira nimpumbavu na ni sema biblia kuhio anaueza kuwa umiza mumpumbavu ha miniki daniadaki kamooja naueza kubadilika kuhua nihatari hatakuitembea nae diomana biblia imetoa sa tu siundo rafiki na mnyi hasira za haraka mitali shirinambili mtadaro shirinane diomana huo na sema ni vizuri ukafahamu hatempenzoa kuhua na fanya jike kasirika Hili huwezi kulifahamu kipindi cha uchumba Hicho ni kipindi cha maigizo Kapeleleza likuzaliwa Haliko somea na anakufanya kazi Utajua tu Kuna mtu wakikasirika anachukua panga Kisu, wembe na kamba ya kujua Haya unapaswa kuyajua kabla mjawana Jama moja wangokolo shinyanga Halikatua semza kezasiri na mkewa kimwajuma kwa wembe Baada ya kumnyima, abu kuteni ya matumizi. Utasikia mtu na jitapa kwa amba kwenye vika wananijua. Mara kwa mara, hua wanaepuka kubisheno na mimi. Fikiria staff wenzako wanakukwepa kwa hasira zako na thani ni kitu kizuri. Utasikia, jamaa kifumuka hapa. Mtitu waki siwa kitoto, meki chonjo. Hivi, unajisikiaje watu napoka chonjo na wewe, usijione mjanja kuogopwa, gioni mjinga. Nye, ndio wale mkiwepo wanawaita mabosi, lakini mkitoka wanawaita vimeo. Kwanza, ungejiwa hapo fisi ni kwako kama wana kwita kicha, ungiomba uamisho tuyani. Kwele ya nne. Ukiweza kujizuhia wakatu wa asira, utakwepa siku miyamoje za majuto. Umekasirika, ukamkunja bosi kazi kaisha. Hasira zinaisho na baki kujila umu. Hasira haina huruma. Jisi moja wa iringa, bada kupandisho jazba na bodaboda paliringa, alijibu kwa hasira. Tuliza makalio yakuwewe. Akaja kutuliza mwenyewe kazini. Kazi yake nzuri aloifanya kwa miaka mingi. Ikaharibiwa kwa hasira ya dakika moja. Tofauti katia neno hasira na neno hasara, Ni herufi moja ndiyo mane naitu Hasira Hasara. Hasira ni hasara kubwa hasa unapokuwa kiongozi. Unajua tumbiri na vuzidi kupanda juu ya mti ndivo na vuzidi kwenekana makalio. Unapokuwa kiongozi ndivo zaifu wako na vonekana haraka. Ndiyo mana unapokasirika utaribu kulikomtua kawaida. Leo wate hatumjua ili mkwaza kasesela ila tunamjua kasesela kwa sababu ni kiongozi. Mnaona bala hilo viongozu wangu. Hakuna mtu walefanya mamuza kiwana hasira, asijutie badae. Hasira ni ufungua washari. Anaezuia hasira zake basi ala atazificha siri zaki anasema maneno matakatifu. Kuna watu wanafikiri kuonyesha hasira ni ujasiri. Kwa kweli mtu ambaye haweza kuthibiti hasira yaki ni zaifu sana. Siku zote mkasirishaji ni kama ufungua gari. Akisha kukuhasirisha inakuwa kama ke kupasum, theni yeye hutulia maumivu huba kikwako sikuake. Funguo ikiisha washa, gari litabaki linaunguruma ufunguo enyoku kiumia. Taire zitalika, vyuma vita kwa nguoana, lakini ufunguo hatajoto upati. He inaito hasira zameke zifaidyamvuu. Mkizi ni ya inaasamaki ambaya kikasirika na jirusha njema jina wakati mwingine hudondokea kunye mtumbwi. Hasira zake ya nakua kitoe uchambuvi, ni sawa nambuzi kufia kwa muuza supu. Hakuna chaziada zaidi ya kumshukuru mungu na kumpika, hasira haikusaidilo lote zaidi ya kukuumiza. Kweli ya tano. Hasira ni sila inayotumio na unye hila kukumaliza. Sungura, alingia lukani na kuuliza mna karoti. Wakamwambia hatuna. Haka undoka zake. Siku liofuata kaingia tena na kuuliza mna karoti. Wakamjibu kwa asira, tulisha kuambia hatuna karoti. Usirudie tena kuuliza karoti. Ukirudia, tutachukwa msumari na nyundo, tutokutubwa kichwa. Siku ya tatu, sungura, haka enda tena. Haka uliza mna nyundo. Wakamjibu hapana. Kisha kawaliza tena vipi kusu misumari, wakamjibu hatuna. Kisha kwa utulivu mkubwa, sungura akawaliza tena, mnakaroti. Sungura ni watu wanawitafuta biyashara yako. Sungura alikuna taka umpige watu wajae kushudia ugombi, wakuibie biyashara ife. Tengine sungura alitumwa. Buwana Yesu alipo sema mtu wakikupige kofi katika shavula kushoto, Mgeuzie na lakuli ya pige, alikuwa natufundisha kwa puuza na tukasirisha mana huwa wameweba ajenda za siri. Mgombea, unauliza swali lakukera na muandishi wa abari. Unalijibu kwa asira, unawakera wapigakura unapote za nafasi. Ukinja kufuatilia, utakuta yule muandishi ya litumuwa na hasimu wako. Wauza sila za kivita, walimtumia idiamini amkere nyerere tuingie kwenye vita wauze sila. kweli amini ya kamkera nyerere moto kawaka amini ya kapoteza ikulu nyerere ya kapoteza uchumi wawuza sila wakagonga cheers ogopa sana mtu nekuzingua kabla na wewe haujamzingua msome kwanza na hiyo ndio maana mgeuzesha vlapili usikimbilie kuzingua nanaye utaumia mtu wana kuuliza marehemu wanazikiwa wapi unamjibu kaburini hapo umemjibu kwa asira Na ye ya kikasirika, motu tawaka. Ungimuuliza kwanza, lengo la kuuliza swali hilo nilipi. Haya, yapo sana kunyendowa. Ukiwa muwepesu wa asira, humalizi miaka kumi kabla amblia tuangana talaka kama siku wana. Mtu, akikuchoka, lazima akutafute kwa visa na vitimbi. Ndiyo, ukiono na mpamkeo, akalipiada halafa kenda kulipa vikoba tambua mama mikuchoka. Anatafuta visa, usimpe nafasi, ukimpa nafasi utamtuanga uwe, ukiuwa hasara ni kwa atoto, maana watoto atakosa wazazi kwa ujingo wa mama na hasira za baba yao. Kumbuka unahake kukasirika, lakini haunahake kuwa. Ukiuwa, utakutana na dola, itakuwa. Jitahidi kuthibiti hasira, Ntume Muhammad inasema, shujaa ni yule naeweza kuthibiti hasira na sio mshindi wa mieleka. ウナポ y o uto siome pescu m テ ucana、ムパ e バーヴ i ー、ウォニシャーシュラヤキヨテ、バリムニヘキモギズウィア、a hasira h タ k a ティサ、ウシュウムペセクカセリカ a v モ a n a コアハ a ラ、ウ r i フ a haraka h ヴォー、アネカセリカハラカ、ウォニシャーオパンバーヴォー、ウィシャーギューリザ、kuna b e n d ベ za kijeshi? Zile bendi zilianzisho kwa lengua kupungu za hasire za wanajishivitani, wanajisho wanajua siri. Ukipigana kwa jazi balazemo utashindwa tu. Unatakiwa kupigana kwa kiri, unapigana umirilaxi ani. Hakuna haja kupanik. Ukisha panic utajikuto kimi mina sila hovio na usimpata adui. Ukishiwa anakunyakuwa kama mwewe. Jeshi la spata la ugiriki ndiyo waliwanzisho utaratibu huo, Walikuenda vitani na ala za muziki ili kutengeneza hali ya kurilaksa wanapopigia na vita, basa wasipigia ni kwa hasira. Ndiyo maana unakujiunga na jeshi lazima upeo mafunza kundu wa sumu? Utakutana na wakufunzi, wanakira hao. Pale, wanakujengea emotion stability ili weze fanya mamuzi sahi pasipo kwa na jazz baza kipumbavu. Kwele ya sita. Hasira ni ile hali ya kinyu wakwenda kasi zaidi ya kili. Ukiwa na hasira, wezi kusima jambo zuri maana hasira ukata mausiano katea kinyo na ubongo na kumfanya mtu kuongea ezifu walisha kato kicho kitambo. Onye hekima kikasirika, wanakimbilia kulinda vinyo vyao maana neno likitoka mdomoni linaweza kusameheka lakini sio kusawulika. Watu atakusamehe kwa jinsi ulivu watukana lakini watakusau kwa jinsi ulivu mpuzi Utasikia yule buwana ni kijana mzuri, tatizo mipuaya sana mdomoni. Mwe makine tawaribia. Jawabula upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochia gathabu walisima mfalume Suleiman. Unapokosolewa ukatukanu miharibu, kwanza hicho ni kiburi. Biblia inasema, atakaye maonyo huithara unafsi yaki mwenyewe, sikila aneku kosoni adui, jifunze kukubali kuto kukubaliana. Sio kila sekuunga mkono na kupinga. Wengine ni nyutro, unapokosolewa, chukua mazuri ufanyekazi na mabaya wekapembeni, a kushindaye kuongea mshinde kunyamaza. Kweli ya saba, kama haunasababia kukasirika, usikasirike, potezea. Unamuliza mfiwa mnazika wapia na kuambia kaburini unakasirika, hapo na kosea hilo halikuwa swali sahi kwa mfiwa. Kuna sababia kukasirika. Aristoto nasema kila mtu wanaweza kukasirika, lakini si kila mtu wanaweza kukasirika kwa sababu sahi, kwa mtu sahi, kwa kiwango sahi na kwa wakati sahi. Yesu waliwacharaza viboko na kupindua meze za watu waliokuwa mgeuza nyumba zaibada kwa semi ya biyashara. Yesu alikuwa na sababu sahia kukasirika. Kaini alimua ndugu ya kiabeli kwa sababu ya asira. Kaini hakuwa na sababu kukasirika. Hasira nyingi ni upumbavu, mijila umu na kujuta marangapi bada kutenda kwa hasira. Kwanza ungejua hasira inasababisha kupata korona kiraisi usinge kubali kukana hasira? Ndiyo, katika moja tafiti za choki kucha Harvard iwanasayansi walibaini sales nazo imarisha kinga mwilini, kudhoofu kwa sababia hasira. Wanasema hali yoi na ufanya mwili kushambulio na magonjo kwa uraisi hasa yale kwa mbukiza. Sasa korona kama inambukizwa, unashinduaji kupata. Hasira ni chanzo、yani, kuele. Yeye anekinaracha kufuraisha sasa bada,、eh, kila wazaku kukuudi. Kuele yanane kamata anjia nne zaku maliza hasira kali. Hasiri metsa rahina tatua watu wote duniani, hupata hasira kali kila seko na hawa ndio na tulitiashinda kunihi dunia. Sasa zipungia kibao zaku tibu hasira kali, lakini naomba ni kutajenjia nne raisi sana na na sanyamaji biaraka. Moja. Hasira inatabia kumuinu wa mtu, yani kama milala tainuka na kama mikata simama. Ninadra sana kumkuta mtu anafoka milala, labda mlemavu. Hasira inavuzili kupanda ndivu na vuzili kuongea kwa sauti kubwa, na mtu aliyo kukaribu na ezifu yukumbali, yani pale roi na muona yukumbali. Ndiyo maana dini ya kislamu, inatufundisha kukachini au kulalakabisa pale, tunapupato na hasira, Jaribu leo na kesho tani pa majibu, chamsingi ukubali kama unahasira kali, maana kuna watu waojelewi kama unahasira kali. Mbili, kwa majibu wa mtumishu wa mungu mtume Muhammad, jena sema, hasira ni shetani, dawa yake ni maji kwa sababu, shetani ya liumbwa kwa moto, moto unazimo kwa maji, hivyo unapopata hasira kunyo maji au utawadha kwa wa islamu, Hasira, itaondoka yenyewe, hata jini ya gari, kichemka inapozo kwa maji. Maji ni huwai ya tumie kusogeza wai wako. Tatu, unapopata hasira, jitahidi kuairisha, unaweza kuairisha hasira kwa kuesabu moji hadikumi alisema Thomas Jefferson. Ukiona bado imikungangania, unataka kuwa mtu basi ndele hadimia, utaka pungaliza kuesabu ham ya kuwa itakue meisha, Na utabaki kumshukuru Mungu kuhushe nzuri yotaka kufanya hizi mbinu si utani yari buliyo. Nne ukipandoa na hasira jisome vita buri adeni simpagaze vina mengi kukurudisha kujimstari mionfu na kuendelea na mambo ya muhim piga nambari fuatazo. Tambora sifuri sabasi tano sifuri tano ambili tano sifuri saba. Tanga sifuri sitambi li saba. モジャナネ、シタシタ、ビリタトゥ。ソンゲア、シフュリサバタノタトゥ、シタシタ、タノネ、ナネネ。ビハラムロ、シフュリサバタノタトタトナネ、シタモジャ。ムトゥラ、シフュリサバタノタトゥ、タトゥナネ、タネ、モジャ。ムトゥアラ、シフュリサバモジャサバ。ネシフュリ、ナネ、モジャマジャ。ダレサラン、シフュリサバタノシタ。 Sifuri tisa, nene nane, saba tano. Mbea, sifuri saba nene, mbili nene, moja saba nene. Iringa, nenda sitemax bookshop kwa dodoma, sifuri saba tano, tatu, sita tisa, sifuri tisa, sifuri, sifuri saba. Vitabu vienyewe hivi yapa. Moja, ukumbozo fikra. Bili, wasomihuru gerezani. Tatu, maisha ni kutafuta, siku taftana. Sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa, sifuri tisa. Nye vyongozie onoishi badakufa, tano ukumbuzwa fikra za Moafrika, bugitaka softikopi kilakimo, yani boku tano tuna unalipa kwa sefure sambatano tatu, sita sita, tano ne na ne ne, wako ni marimdeni simpaga zememe na itwa, ananiasiriga. <muchos> Andetu kutazama wimbo wote nenda kwenye YouTube channel yaki ituayo Ali Doze Foundation nenda kaitazami pale. Ukipenda usikose kusubscribe, kulike na kukoment bila kusau kushare. Lakini pia linki ya kutazama wimbo ufulu ni mkweke hapo chini ya description ya video hii nenda kautazame.